Dhe gjitha felëndërimët i përkasën dhe i takojnë vetëm Zotit tonë, Allahu Tebareke vë Teala, përshë ndajtjet të, të ala, për lëfdatat, mirësitjat të të, të buarat të, të gjitha të këmë i mire njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Në bishok të ti besnik, në bifaminin e ti të ndërshme, në bifamilin e ti të ndërshme, në bifamilin e ti të pasra, në të gjithë muslimanë dhe besimtarët e cilët të, të ndjekin, rrugën e ti dheri n Të ndëruar gjëmatlim e lejnë e Zodit Gjelle Gjelluhu Do të vazhdojmë rukëtimin në jetëshkrimin në Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam Dhe pa asë një alloj parahyrje Do të vazhdojmë në gjitjen dhe kronologjin e historisë e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam Para se të vazhdojmë në rëfime tona Duhet ta vendosëm një regullë çat kuptohen tani disa prej lëviz vet pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam në kontekstin e dhur. Dhe ajo është se shpesh har tek njerëzit ka mundësi të ngritën dilema, të ngritën lëkundje në zemrat e tyra, apo edhe të flitet me gjuhë dhe të nxjerret në pah, se si ka mundësi Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam të leshon që sesoj ekspeditash vëzhguese për të dalë në prit karavanave lavshimeve dhe, dhe madhrave të arabëve. Dhe sesiko municipi më nga Mërisa sallam të kuptohet lufta e tij kras ajetit të Zotit xhellal xalaluhu wama arsalnaka illa rahmetan lilalamin, ne nuk të kemi dërguar tjetër përveç mushir për botrat. Andoj shpesher njërzit, sidomos nga ignoranca, nga padia, përflasmi për, për atate cilët nuk kanë ndoshta qëllime të këqia, po sidomos dhe duke u ndikun nga propaganda e ligë dhe e pandershme atërët e cilët e armicojnë zotin dhe pengamberin se zellem, gjithë mund ngritin dilema nbi këto veprime. Pra ja, pengamberin se zellem, po, po lëshon ekspedit, po i del njërzve në rrugë, po ja u ndërpret karavanin, po botë shkaktar i përlesheve dhe luftrave të cilat u zhvillu një pas një në medine dhe kitë kjo pas taj rezulton me një likësi në zemrat e njërzve andaj, kretë kjo si largohet dhe si kuptohet kanë thonë djetarët për ti kuptu këtë gjëra duhet ti bashkojmë kretë rëfimet njëri me tjetërin një detalë të cilin kemi mundësit atër eqme nga njëjarja në ejëp fotografin e gabuar, një pjesë të ligjeratës të asaj që ka ndodhë në, në rëfimet e ti dhe në historit e ti nëse nëzirët nga nga realiteti, atër nuk e jep pamin e duvër. Andaj besimtari, qëfar duhet ban? Duhet të studion mirë qështje. Duhet të merë parasysh para dhe pas nga se fjallia e ka kuptimin e vetë nëse i bashkandjit e të filimi dhe Dhe fundi, dhe kësa i thojnë në gramatik kontekst Pra, qështë e tha, kërë e tha, përkan e tha dhe qka dhe ishti me than Andaj Zotë Ion Gjellë Gjellë Luhu në në nga ka tërhejtë në Kur'an vërrejtjen nga shkoputja e historisë Tha Allahu Tabareke wa Teala E fe të minune bi ba'dil kitabi, ve të këfurune bi ba'din, tha a ka mundësi ta ndani një pjesë librës për ta besu e një pjesë ta ndani dhe ta mohoni s'ka mundë cikështu andaj në senatë gjda jetë e marmi nga konteksti i prishur atërë në delë në pasqyrë të gabume andaj për t'i kuptu këto ekspeditat e bëngamberis e zelle betejat e ti përgaditje dhe levizet u shtaraket e ti stërvitja e shokve të ti lufta dhe një pasnjëshve të tij apo mbrojtja dhe hujumi krejt to duhet kuptohen në kontekstin e vet që del pamja ashtu si duot ashtu siç duot dhe të kijet parasysh se pejgamberi alayhisalatu sallam gjithmonë po e zbatonte ata për të cilën e kishte dërguar Allahu uje luala dhe nuk të kemi dërguar vetëm se rahmet dhe mushir për botrat andaj kjo ishte një lloj rregulli të cilën e kanë përmendë dietar që mos lviz në kokat tona diçka e gabuar, që mos lëvizit që ka në koka tona, e gabuar. Andaj, kjo është si e, një loj përkufizimi i njëjarjeve të gjitha, se bëngamberi a.s. nuk duhet të përfityrojt si një loj lëvizisi dhe veprusi i pahishëm në këto lëvizje ushtarake. Të ndëruar gjë më të li. Lufta bedrit, përfunduam në ligjeratën e kaluar, Në natyrshëm ka detale të cilat nuk e kemi përmendur. Normal se nuk kemi tash mundësi këtu ta paraqesim atë betejën detaj por detaje. Ky më shoj kthi, ky ki, kë, e goditi kta. Kjo është e pamundur, pa duhet ligjërata të shumta, por se neve po i përmbledhimit për të gjithë smat dhe marrësihmë ajon porositë dhe udhzimët e ngjarjeve. Prandaj do të mundohemi që ti përmendim disa prej porosive dhe dobive të ligjëratës së fundit e që pas tajt vazhdojme edhe me rëfimin e radhës ku pe ingamberi së sellem vazhdoj vazhdoj edhe me ekspedita tjera edhe me luftën e radhës e cila është lufta uhudit një prej luftave shumë të i cila ishte goditëse për pe ingamberin sallallahu aleyhi sallem nga si ardhen afer medinës në uhud për ta goditë pe ingamberin sallallahu aleyhi sallem qka përvitojmë neve nga njarja e bedrit shumë Herë e kemi dëgju këta Aba që në 1500 vjetë Gjdo vjetë përpëndet lufta bedrit Ska luftë ma e ma dhe cila Ka paske të hisën me, me u përmenjë Sa ka Ramazana qatë qka përmenjët bedrit Por që e kemi kuptu në bedrit E kemi kuptu e rëndësim e bedrit Në dimenzion e historikë Në ndoshta Kemi ledzhu dhe kemi dëgju Por ajo të qka në shërben në neve Qka me morë në piksajna Çfarë ado nuk neve kjo? Pse xhallarët e përsërisin kët luftë? Pse e tregojnë kët luftë? Dhe pse thonë se kjo është lufta vendimtare e muslimanëve? Këri këto neve duhet ti ti humbtojm, të të kërkojm dhe të xhakojm pas porosive, ngasë Kurani dhe Hadithi e pejgamberisë sallallahu alaihi ve sallam nuk janë flladitje. Puhi, apo na kujdegavmi, edhe kur të kemi ciklet ajt po lexojm diçka dhe po dëgjojm diçka. Jo. Kta mua na me vama një roman i cili O nuk ka vlerë dhe nuk çon pej shumë, por se historia e pejgamberisë e sallam, çdo lëvizje e tij, është legj për neve, çdo fjalë e tij është legj për neve. Nëse nuk trajtohet kështu, atar na nuk e kemi kuptuar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Du ti përmend më shkurt dobit, ndërsa dobit e përmenda se janë të shënuara në libra të veçantë. Për luftën e Bedrit për vetësër në kontekstin e historis për mlerët në librat e historis ajo është edhe shkoqit në librat veçanta e gjenë librat veçanta gëzve tullë kubra lufta e madhe për nga beris e nësimet nëske nga mundësimi për me në të gjithat po dhe të për, mundohemi disa prej atërët disa të, të shopëmi më, më trënsishme e para prej tëre është se kjo luft ndodhi pa pa dhijën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe padijen e sahaveve. Por Allahu subhanahu wa taala na mëson këtu një mësim të madh. Shokët pe e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam 300, tham 13 deri 19. Ktu është si një numër. Këta e kishin kusht që to, çka dolën, ai i cili vjen këtë luftë duhet ta ketë devën gati. Për ata të cilët kanë nevojë mu përgatit, s'kanë nevojë me armë. Por ky ishte një lloj dalje jo e madhe. Dhe Beigammeri sallallahu alejhi vesellem nuk i ja angazhoj njerëzit për luftë, por dol për një ekspedit për ta të tërheqë një pjesë të mallit dhe një pjesë të pasurisë të plaçitur nga ana e arabëve. Ne kishim plaçitur Muhamedit sallallahu alejhi vesellem, ne kishim plaçitur çoq të vet, ne u kishim marr mallat, ne u kishim cëndërat dhe çtoja kësaj, i kishim çu letër Abulaybni Ubay ibn Selulit dhe muslimanëve drejt për drejt që neve dhe t'ju vim në shtëpite juve dhe t'ju jopë një mësime historike por se prape nga mberi se zelen po e kontrolon të me sërzitet dhe për kushtim krejt në gjarja andaj allahu jilluar nga mësum këtu diqka se të pshejhurat e të ardhëmës i din vetëm aj la ja'lemul gajbe illa Allah nuk e din gajbe mërë vetë sa allahu të barë e që kanë dhirën nga kjo nga këtë këto shka e thamë Neve duhet t'i nështërojmë i Zotë i Gjellë Gjellë, duhet t'i bindim i Allahu të barë kjovë të ala, se e ardhë mja është e mshelur për neve, e nesër mja është e mbillur për neve, dhe kjo mbillur nuk duhet me nashqetsu neve, pro fakti që na nuk e dim nesër që ka ndohë, nuk duhet me nashqetsu neve, duhet me jetu në rahat, pëse, se hajë që ka e ka qërëci si në është Allahu Gjellë Gjellë, është i urti, i dishmi, Por Çelsin e ka, dikush ka asht, ma, ma i krejt, është më më i diç se zakret krijusi. Ti më po Çelsin amakesh. Ti më po Çelsin është makës. A ndëgadon disa vëri dietore, më ne u pas dawn në letër data e xhelit, s'kish më jetur as një ditë me komoditet. Më ne u dawn data e xhelit. Kur ki më ndrujeti, më me ta shkruajë mesazh. Për zoti xhel li xhelalu, s'mkishe jetur rahat. Allo për të me të siguru rahati, s'ta ka ka ndzu. Që ti të, të jetojsh, apo në këtë gaflet dhe të përfitojsh nga kjo botë, dhe të zhvillojsh nga kjo botë, si kur ti të, të adishe e gjellin. Ish problem me jetu rahat, por se haresa, se edhe mosdija dhe mosjurija, kur do të nërojmë na jetë që në vanë? Ne shtyrë neve, hapsirëm për me bo plane, me punu e mu zhvillu e pse? Nuk e dim kur që na mëndruhet dhe kjo na jep një lloj komoditeti. Prandaj ajo çka nda nuk e dim, s'do të na shqetësuar. Sepse ai i cili e shpalos façën tjetër është Allahu xhël xhëlaluh. Asa njeriu ka problem, e mundon ai nesër më. Ç'iç do të jetë. Leje. Të kalumja duhet ja të msim, e tash me duhet të jetë punë nga msimet e kaluara të marrura dhe e ardhëmja duhet i dërzohet Allahu qëllu ala andaj, kur këta njërëz ja dërzun Allahu të barë kjovë të ala fitun edhe të të shofëm i se në luftën tjetër të përgaditur edhe të planifikume dhe të organizume ushtarakisht nuk e patën fitorën e bedri apo në hud u organizun u mobilizun ushtarakisht me kalor sa ma shumë qështë dëdhim të lufta e uhudit dhe nuk e pat fatin e luftës bedrit. Pra, ajo, qka Allahu gjellole përgadit për njërzit, në organizimin e ti, o shumë ma e hajvi dhe me e mirë, se sa ti organizimin qka e vanë. Abo? Andajti kuptojme këtë mësi me Zoti Gjelle, Gjelle Gjellalu. E dy të të ndëruar, gjëmatli është se, djetarët kam përmentu, fjallën e Zoti Gjelle Gjellalu, kër i ka thënë Allahu të barë kjo e tala, ve shawir hum fil emri, konsultohu me ta dhe nga meri së sëllem kure pa se tërheqja drejt medines duke elan e bugjellin me lëviz me lëvizet e ti do ta provokon krenarin e muslimanve qka tha imbledi e bubekrim omerim dhe imbledi disa pri Paris të muslimanve dhe tha e shiru aleje e ju hënës tha jep një mendimet e juve o ju njërës foli e bubekri o meri me qdadi pas ta i tharasa, dija Rasullallah më zhut me foli na ketë kjo çka në në kupton ta ndihetartë beraketul mushawara bere zeti i konsultimit a nuk tha pengamberi sesellem shiko, unë janë pengamber, unë e vendosi këtë këtë kumë në kena me doll në luft edhe u kriki mua bet dhe mësë me pas ngu, rëziku ish me doll bifeja ata Apo, rëziku ish me dalë për veje Pra, sikur për ingamberi sëllëm sëllë, Ti dhëmë të ne do të qëndrojmë këtu Dhe do të luftojmë E aju provo në kush për do me dalë për, për këti urdri Rëzik me dalë nga veja Por se për ingamberi sëllëm nuk e bani këta Tha, e shiru aleje, e juhen nas Fonni, jepni ju mëndimet e juve Gësë edhe pik marveshe e kish me, me ensarët Që mbrokja është në medine Jo në meke, natë Ja tani ta jemi jashtë jashtë Medinës 150 kilometra. Nuk shkruan marrëshje kjo. Asa njeriu i harron pikat e marrëshjes. Pikat e marrëshjes me me vëzërd, pikat e marrëshjes me farevizin, pikat e marrëshjes me Bashortën. Apo, edhe ba? nëse na në morr dash këto, çu jemi se na morr dash këto, këtu shkruan. Akti i Nichoit nën në kupton respektin e kësaj dhe të drejtën e kësaj. Unë sa ku mund ditë adia jote nuk të bën. Andaj penga Beri sa tha, "E shiru, fol le." Andaj than drejtatorët se ai i cili dëshiroj mos dështu jetë, Valloh, më dështun jetë, shikope nga Beri sa thon po na jep mësim. Çka ka inteligjencë ai? Çka ka inteligjencë ai? Vallahi ishte sot puna, veç me tha Beri sa thon, "Ule, po mendoj kështu edhe u kri mu a veti." Veç i zëm sa më sa, "Unë kështu jam te pakët pun." Kush kish dalë mi thon jo. Ata ashtashtu nuk i thon jo. Por se pengamberi se më neve në thotë, jo, jo, prit, tja uap një mësim një historijës, njërëz e qka vinë pas muhe, konsultohu një, vetë, këshillohu, andaj shumica e, dështimeve janë, se ka vetë kërkanë, se ka konsultu kërkanë, nuk ka mundë që njëri që li konsultohet me me dështuë, si që li konsultohet në punën e vetë. Ta pengamberi a.s. Vekullun mujesarun lima khullikale, gjdë kujna i vjene letë, ajo punë për dësinën është krijuar për çata. Nëse ke problem me shkollën, shkove te arsimtari. Nëse ke problem me fakultetin, shkove te profesorin. Nëse ke problem me kuptimin e vetë shkove te drejtari dhe hoc-ën. Nëse ke problem me zejë dhe zejtarin, shkove ata aty çka e di. Dhe mos u mbaj me të madh. Mos u mbaj me të madh nga se ke më dështua edhe kena më dështua. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam më ma thanë këtyfoll. Folni një oj uni rroz. Foljo një oj uni rroz. Madje më i madhi po e vërtma Ma të voglin Ma i madhi po e vetë ma të voglin Apo dhe shpesh i mërë të mendimët Për nga mërë i sëllem Cikur në në mbulimin e bunareve Apo nga, Kuta shof më të hëndek Kite luftë e aleatve Për nga mërë i sëllem Selmani dhëtja rësur Allah A shpalje strategi dhe strategi Ata rëdhët unë të regoj që shboj strategia Fa fol Fa hëndek me maru Në ndekë, ta se na kështun përsi i kemi luftu njërzit Arapët se din tha këtë punë, kanë me dështu Ata rëve në samurdoj mu po e ndeku Andaj, edhe me i madhë mu kanë, edhe me pozit mu kanë, vet Andaj, si ko është sot, shtetet e mdoja Njërzë të cilat ka mbar Masë shumë të investojnë ku? Të kshilin Të kshilin dhe i blej njërzit sa këtë nevoj me pare Dhe ja sigurojnë kitë të mjetët e mund që për tjetës dhe komoditetit ati. Për çka? Vërta maj me dha një ide. Kur gjama shumë? Me shku i veshtë dhe veshtë ide ka me dha naj. Por sa kushton kjo, musliman, sa, sa se kuptojnë këtë muhabet? Andaj për nga mbejë së ramë, që gjatë arna dha? E shiro, oh, lip një mendime, se Allah u gjellone, jo që do se ndër kishtë të vendosë me shpallje, nga sa atar kishtë mu pëzullu trutë. Sikur, shdo le vizje, Allah u gjenë me shpallit e bante Sa të tishtë e më kurani, imam? Shdo le vizje, shkoni këtu, shkoni ati, këthenu këtu Hethi përbada, këthenu pas, shkoni tja thas I shbojnë libor, së në këshmi mojt, asë për menqes I shkonë një libor, i ngarkum Edhe kjo, jo që është e pa paftë për Allah u gjenë lewala Por, Allah u gjenë lewala ka vendos motor Ka vendos tru, përdore, angazhoje Vrite, që i thojnë, shtryre në bazamentet e Kur'ani dhe sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi vësallem andaj në jetet tona mos të pezullojnë kshilën, mos të pezullojnë i dhandikujtë, o vla, qa po të upër që të meselë, që që e sheti ndoshta tu kam shelë një anë të jetë pamës ndoshta ti dë një kantë nuk e sheti edhe tu, o vlaju në se pas në vajtë që ke të kantë sa njeri pas taj mas problemi dhe të se këm pa po se ke pa, po të takë sherejt të këshilohemi. Gjithashtu, përja sojtë qka e përmendën djetarët në këtë zhvillim të luftës e bedrit, është se njëri ju duhet të këtë bindje në Zotin Gjellë Gjellë Hluhu. Andë Allahu Tebarak e Vatara, e cek i këta në Quran në surën në falë, ku tha Allahu Tebarak e Vatara, wa tawduna an ghayra zati ash-shawkati takuna lakum wa yuridullah an yuhaqqa al-haqqa bi kalimatih fa Allahu tabaaraka wa ta'ala dhe ykurdulot ne ekspedit e dëshironit mallin dhe pasurin e karavanit dhe nuk dëshët luftë wa tawduna that wad ogni dashurie fuqishme qe ju nuk asë që ju shkon të menja për luft dhe se doni këtë pun dhe kjo është e natërshme kjo është e natërshme ata nuk dëshën mu përla dhe me, me u përleshme me, me arabat qka donin? me nalë karavanin e bu Sufjani i kish disa veta ma shumë di kish 40 veta 40 veta, 390 veta i shpartalojnë 40 veta pa luft, ve t'i dhejnë nalu aj nalët e merë malin shkona i ka shpija apo Allahu tha, vajuridullahu Ani pëse ju si kini dasht, Allah e ka dasht. A dhe dhe për nga mirë, a.s. La të te temen në u liqa el adu. E ju kur mos është pesoni takimin me armikën. Mirë po, kur dilni edhe t'ju detirot, fethë butu, atarë musikën. A dhej, këtë ka qenë edhe sifati i sahabëve. Si ka ndash, nuk ka ndash me i përleshje, se ka në pasta, ka ndash, a ndaj edhe për në sëlamë, i i këtë provokimeve qka tha të Abdullah ibn i Gjahshi të ekspedite e thundit para bedrit kur izun dy rob dhe e këshim vrat një prityrë tha syku më thangështu kena mi këthi rob syku më thangështu i i këtë, i këtë sa ma shumë e pas taj kur Allahu gjelloha tha vë ju ridullahu një hekkal hakkab i kalimatit por ca Allahu e dinte se po mos me ndodh bedri na sotësishmi skish, s'kish pas kur gjo atëherë mo ishin dështu gjerat Andaj, duhet ti nënshtrojme Allahu te bareke vëtë e Allah Kër ai, mirë po, ai kër ti ndon Se ndet Kër rethala ta përcaktojnë dhe ta detyrojnë një gjoh E jo njerim me, me filozofu Me trurin e tina dhe me Me imaginume përfityrimet e tina Andaj, që abët nuk dashtën Allahu përthot, just deshtët Ama hun e deshta E mirë, kër deshti Allahu, që ka than ata Atare, than Shkojnë Shkojnë dhe rinë fundë Dhe shkunë dhe rinë fundë radhjallahu anum ndaj kjo duhet të kuptohet në këtë kontekst gjithasht të bremsime që ju përmendëm djetarë të këta fodhull sahabe vlera e sahabeve dhe veqen në rrishë atyri të cilat kanë qenë në bedr dhe ka shumë hadithe të cilat e cekin vlerën atyri sëtë kanë përgjëntu në bedr para me ndonim ka dal shumisa brejtyre këmsor dy kalorës Ndika lortës, vetë të më dykuaj. 70 dheve, dhe krej tjerën në kam. Dhe pa përgadi, pa armë luftët, dhe me, me citu Allahu si luftën më të madhe, ata njësë ka sinë shumë me vlerët. Anaj për nga më verë, se më një hadith ka thamë, Allahu i ka shiku banorët të pranishmit e bedri dhe tha, ifalu ma shqitën, fekat ka fartu lekum. Qka du një veproni ptash, që e u kun falë tan dietarot me kuptimin çka të, të bani dhe pendoheni vetëm se keni të falt. Apo, kjo është e prej vlerave të këtyre njerëzve. Andaj ne vetë çka duhet të marrim nga kjo? Ti respektojim ata që na kanë prur deri këtu, sahabët e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Po the tabinat pastyre, po the tabit tabenat pastyre, po çdo kush i cili ka qenë prej brezave pastyre që na e kanë sjell deri këtu, dhe kjo është problemi i disa njerëzve. Është është një lloj shqetësimi brëndshëm Kush ka punuar para neveve, falet tash i di kush paska punuar. Kjo e injorojnë. Kjo është mos mirënjohje, kjo për buzje e gjithë ata veprimtarëve që kanë ardhur deri këtu. Ata njerëjë duhet të më kon shumë i kujdesshëm, se s'ka mirësiavesh te ty. Po dikush ta ka sjell, ta ka ofrua e ka hedh farën dikush, që ti të sot të veprosh. Andaj, ta dimë ata që kanë dalur, se kanë vepruar, kanë punuar. Mos flasni për sahabët. Ata s'arihen. Ata nuk arrijan po të mormim sim që të adim ati cili ka kaluhe, se taj ka, ka sakrifiku për fejnë Allahu të bareke, vë të gala. Gjithashtu, kam bërmen djetarët, se Allahu Gjellë Gjellë hu e cek i këtë luft me emra të cilat nuk i adha asë një luftë. Dhe këtu, neve du të kuptojnë një vësim. Allahu Gjellë hu i thakë së luftë johë më lë forqani, Dita e Ndarjes Furkan Dita e Ndarjes. Dhe pse e gjujti Furkan. Nga sa Allahu te bareke ve teala po imson sahabet me in rregullu bot kuptimet. Ata kaluaran ishin rok por se ende te kota apo tham ishin rok por fana vizni per kabile, per lloj-lloj per leshën treze, per arsyet kota. Allahu te vare kjo e te ale po nga mësonë në, në kët betej diska tjetër shiko, shumica atër nuk ishin vrat sa kishin dal? nimi sa u vrat? 17 nimi i kan dal 17 janë vrat sa kan bet? pjesët dërmu se kan bet pjesët dërmu se kan bet dhe 17 ishin rëbru të cilat u liru në shumica për e tërë mirë, prej një minë e vetëm 70 janë vra, normal në ato shqiprat asajko janë konë 70 shumë po edhe pjesë e mbetur shumë pra, nuk ishin vra shumit sa nuk ishin vra por Allah o prape qyti fitore pse valë nga se kuptimi fitores nuk është zhdukja numrave por arritje e e qëllimeve duke ta kuptojme dhe këta simsim Allah o nuk tha e tash i kini mbit këtë, nuk, nuk sitoj kërkun kër angstu e ta që i kini i kini shpartalu të gjithë jo, shumit se kanë betë gjallë ata, për, ata përzdit i kanë arë pasaj por se paria ato kokat ishin, zhdu kanë dhe dhe allohu te bare kjo vëtë halë va ka t'ilu e imetel kufri dhe ju ekzekutoni parin e kufrit andaj duhet të kuptojmë se nuk është qëllimi islamit cila, zhdu kja numra dhe s'ka arpë për këta islami, s'ka arpë për shka, për vendoshen e erendit, për vendoshen e erendit, anda u zhdukën disa kriminell, u ushdu, zhdukën qështë do të ashojmë se një për e tërë rrugës kishtë të mbetë gjallë, por se për nga meri se se më dha urdhër me ekzekutu, anda i të kuptojnë ase, nuk është qëllimi mbytja e të smutëve, mbytja e atyre të zëtë kanë vese, ës shërimi. Andaj me gjithë se nuk ishin nëbytë shumica prej tëre, për nga meri se sellemi u qujtë kjo luft, luft e e nga dhënimit. Nga dhënimit cilë është? Kjo është nga dhënimit. Ska hape nga misra me me i shduk njerëzit. Andaj qish batë propagandëse me jalan këtënve a? La hauleve la kuese illa billa. Andaj besimdari duhet të, të ketë imunitet karshik tëre propagandave të, të liga. Gjithashtur të ndëruar gjematlit kam përmendjetarë si faktor kyç dhe kryesor për arritjen e fitores cila ishte dhe nga meri se zem ishte vendos në tend me një shator dhe sahabot i tha nja rësul Allah ti shkot e shatori ti shkot e tenda rëj atje dhe kontrolo për rëj atje tha unë du me dalin front tha një oja rësul Allah Se nasë nësë një shduk mi t'i shkon me dine e vazhdo në daveti E vazhdo në misionin e Zotit Gjelluala Nërsa na jemi, jemi ma pak të rëndësishëm se ty Dhe për nga më berisëm, shator, shka bante? Na e kalza në Ebu Bekri Tha vequn lutte Vequn lutte Allah unë të barë kjo e tala Aqë shumë e kalut derisa i thash une Tha të Ebu Bekri, mjaftë ja Rasul Allah Mjaftë ja Rasul Allah A muni me paramendu sa është lut Që Ebu Bekri pi thot mjaft që edhe ki është pjatërë është ka lutët shumë ka bezojnë apetikush së lutë së një mojë ndurt në altë apo i ka thonë bolë se mu këpëtë ndurtë po edhe ki qka pithotë është pjatërë është ka mësumi mojë ndurtë me lutë Allah unë te barekë ta i tha mjaftë ja Rasul Allah bolë e lutë të zotin tanë ka me të një mu i bin të gjubë a javnoj të gjubë në prapë dhe kjo qka në në kuptonë pe nga meri se se lem në pavarsisht strategjive, pavarsisht marëseve. Am an-nasru illa min indillah dhe nuk është ndihmë vërtet se prej Allahut te bareke o teala. Ona pejgamberi selamu a thosë se dua jo nuk duhet me me u shqetit. A do gjithu di kujt për shembull për njerëzve që kanë një tashje një problem ku do diçka prej cikleteve i thua lutë Zotin Allah, lutë Allahu te bareke o teala ta japni zgjidhje. I dogët fjalë thật me lutë Allahun te bareke o teala. Lutë Allah unë gjellohet, që i dhurt ka Allah unë të bareke vë të ala Nuk themi i pizullu se bejpët, pasi timi i së bejpët Po lutë Allah unë të bareke vë të ala Sa pre neve, thot Me lutë, unë e kumë lutë Allah unë botë, që ka të bajt i shka tjetër Po a i cili, që a të tjera që ka për i mendonë, kita i kondohet Vetëm Allah unë gjellohet, andaj shikove nga mberin se së se lëmë Me gjithë që kishte dalë në frontë, i kishte rështu sahabët Ishte Porse e lutë të Allahun të barë e këvëtala Dhe këshin zhvit 5.000 melace Rahat me tonë të i 5.000 melace 5.000 melace Pse me lutë Allahun të barë e këvëtala 5.000 Edhe 390 mojtë Shabot oma shumë Ata 1.000 vetëm Porse jo Në mësën për nga beri së qëllim Si të gjithë të të mirë atë vim për Allahun të barë e këvëtala Po Në lëvizim na i marmi se bejpet na djersit mi duke me dalë djersa nëse së dalë djersa dhije se ka bimje nëse sjetu si lodë nëse, nëse ti e shenë vetën se nuk jetu lodë në mosu mund do me manipulua allohu në të vare kjo vëtjala po atër nuk ka nuk ka efekt lutja por se ti kur lolësh kur raskapitësh në fushën tane apo në fushën tane atër i qëndur ka allohu të vare kjo vëtjala dhije se së bret dhima dhije se së bret Ba, ba, begatia Zotit Gjelle Gjelle Gjelle Aluhu Gjithashtu kam përmendje tarë dhe me këta E përfundojna Se Pengamberi Sesellem Dhe sahabët e Pengamberi Sesellem Ishin në Zgjuarësi të plot Dhe vëzhgjim Maksimal Meke Medin, 450 km Medin e Shab Damas Te gasesine Të doa shumë një luft këtë në venë atje Këtë kjo, që ka në në kupton? Ja qëmë, pengamberisem Abdullajbë një gjahëshin 50 km avër kujt me mekës në prak apo vazhdimik ekspedita rrëdhe përqak periferive të të Medinës kjo, që ka në në kupton? Intibë pengamberisem gjdo sa jem gjdo le vizje për qelte nga se sot e kemi një fis nga jehudët i cili ur rebelu bej nukaj nukaha njëri prej tri vizeve kryesore në, në Medine. Benu kajnuka, Benu nadir, Benu nadir, edhe Benu korejda. Ke këtë të vize ishën kryesore në, në Medine. Pe nga më beri se zemë, asë një lëvize nuk e i këte. Me një e redinte. Qa këni thonë një, ju më s'këni thonë, folë kështu, kom dëgju se këni prish mërveshën. Ka e mërveshë. Kështë dë, dë, i ka për cilë, detalët i ligeratës e që, e murë vesh edhe murë vesh ata ku që atë shpejtë e murë vesh kënë dhe kuptonë se për jëmësëm ka pas vëshgus bashdimësi për të me kam përcel për, për jëmësëm një ditë thotë ishmi në gjami a mërë këtabi dhe ishmi në gjami dhe hinë një njëri ish të uftar me tesha të bardha me vlok të zeza nuk u shifshin gjurme të lodhjes dhe ja ka cilëcu detalë për detalë a i gjibrili i ardhë vërë njërit Po nje darë prej nga e cilcoi që ka shpejt Omerri, kush o ky? Kështu ngjirin, kështu petkan, kështu, kështu flokët apo edhe ishte i palodhur. Tha dhe ditarë nga sa ta vushgonin. Kush i te ben sa kush dën? Kreti vushgonin. Andaj që çkano kupton për neve. Sa duhet më çën i i zjut muslimanën. Sa, du, sa, duhet, sa, duhet, sa të për do, sa do, sa më vron njerëzë për zjuarshin, do të sigurt më volt për diçka të të të mbyllur i zjut Kur shkruun, mendoj e pëzët e edhe a shkruat, a nuk shkruat. A, do bi, a ka dobi, a s'ka dobi. E valla, une e shkrui. Oti e shkruun, po nuk di me shkruit. E nuk e mendon, para se me e nxerë fjallën. Unë i a thanë, valla. A bo, se njështë e mendojnë me guzim këta. Po nuk oshë pun guzim e dhe shejtani e thot. Po, bo, shejtan. Edhe a e tha, si bise e ishte. Edhe, s'ka ndodhim e ta? Po, sa njëri u nuk e vorejnë dj Kusht nalë? Veç urësia apo sekije? Po, po, veç dhijat nalë ama të sekije, fatkecisht. A doj, duhet ta lutë me allohën të e bare kërë vëtala për të zhuarësi. A duhet me botë që këtë të përima, jo. E këta që shme dit, me vëzhguhe. Me dit, këj farë njerëja, këj tjetëri qëfarë është mi matë rëthanat, mi matë kuvendet, ku je, ku se, a thuhet kërë fjallë. A po, e ta shna fatkecisht në këto rjetët sociale. Apo të internetet, ashëna intereson me mod bile, ne ta mori po me ashteq çapo thamun le. Peygambëri Resulallah vepronte me urtësi. Nuk ishun e e baj. Të e ban po dështon, të e ban po dështon ndaj muslimanëve të dështojnë sot, nëse nuk e mendojn veprimin paraprak, atë besimtarit do të mu koni meçëm. Do mu koni i, i zgjuhtë, duhet të me mendoj veprimin shumë. Apo dhe jo mu njit pi atë pi atë provokimi të çka vakt, çka kohën në sumpritun e baj. Po kjo është ka kohë, është prej shëtanit. Dërsa kur ka kohë, është prej Allahu të barëke, vë të alë thajmë në kajmë e gjozije, kur Allahu ja do khajrin në robit, ja, ja gjanon kohën. Dhe kur ja do, abo, më smidhon khajrë, jam ledh kohën. Shiko, shiko për nga mbedis e sëllim, sa telashët i kishte. Dhe me njërë, mas i kthejtë me dine, kjën të shpija, e i bando do, do lëvizje familjare e martohet Alia me Fatimën radhjallahu ardhahum dhe nga meri se se më pëkit piksaj shkaj në të më shtih të i pësipund grave tash mua une me luft jam i angazhum a po? ja, ja dhe ti në kofësh i angazhum me luft dhe këto problemet kuna janë dhe të shpijes të të kujtë kujtë janë këta gruja kujtë është thmi të kujtë janë një batë kujtë janë Andaj pe pyegamberit sallallahu alejhi wasallam, asnjher nuk vepronte, s'kena koh, valla. Ata shit çish thumënave vepru. Kako. Kako për të gjitha punët. Por duhet të mkon i drejt me Allahun tebardh kjo te era. Ne m'thoni më të mëshëm. Anël po njerë të mëshëm kako. Ata e mendojnë, ku je tu sku, ku je tu gut. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi më wasallam son edhe me kta se njeriu nuk duhet të të gutë. Gjithashtu pasaj të ndëruar xhamalish zhvillohen disa ngjarje të tjera, te cilat do të, cila, të mundohura se ti përfëshim në një shvetsi të madhe, që të vim deri të lufta tjetër, dhe është lufta e Uhudit, e pasaj vjen lufta tjetër, lufta e Ahzabit, Aleadrë, Këndeko, e pasaj vjen lufta tjetër, të tila është e, lufta me Uhudit, e pasaj vjen lufta tjetër, e të të shumë me lejnë e Zoti Gjelle, Gjeri sa të vdes e përnës nabë, për nga mesën vdes dhe një ushtrije ka shlu në luftë, nuk i ndalë të ekspetitet Alehi Salatu selam, dhe thash në fillim të kuptohen në kontekstin e eduhur të historiset i Alehi Salatu dhe selam këtu tek bedri pas i përfundon lufta pengamberis e sellem i varros me një lojt bunarit vjetër i, i quajtur kalib i hedh këto kufomat e e të vdekurve dhe të vrarve në luftën e bedrit nga anë e Arabve dhe 70 i mërme me veti të robru rob të cilët i këshin zonë muslimanët dhe aty u ngeri një pasurie madhe nëse e moni menë se e bugjeli kisht dalme pasurit hatashme andeta për ingamberis e sëllem Allahumme inne kurejshen këtë kharajat bi khajliha vë kujalaiha para se me u bëllafaqu safët Ta për nga mbedi, sëzëllë, o oh Allah, o oh Zotë, kur eshtë ka ndalë me kalorinë e vetë dhe me fodhukën e vetë. A ndëshka taj Bujgjehli, e në shrabenë në këmra, këna me pi raki, e ka me në knu kajka, e këna me i kalzu e në kitë arabëve se ku shanë arabët, edhe këna me adhëmësimët historike Muhammedit, sëzëllë, dhe ato këgjinorë me plët, plët, më aldra, edhe kishë pas plot të ashtë ploshë këtë luftës, Dhe duke i mbledh plaqët e luftës, këtu del një loj pah, pra pjasojnë njërzorës, me zinë se ishin sahabe, dul një, një instikt njërzor, apo e ishte polemika kujti të akon tash plaqëka. Andaj disa prej sahabe e thanë, kërrejti kemi bërë, veç në plaqë ka një herën e au kacafit shmi. Pra Allah në ka lefdru, kemi bërë pun të moja, plaqë, jemi kacafit ndaj këtë duhet ndonjëherë ta kuptojmë si si normale apo kjo puna e, e mallit dhe puna e pasurisë është e e, e dhëntë te njeriu, ndonjëriu është i gatshëm të sakrifikohet për mallin çka? Me trup, me shpirt, me apo është e çet vetëm për para? Nëse malli është i shtrej. Prandaj i quha i quhuetur në arabisht mall, mal, mall mal, ship, arabisht mal, emwal Se quhet mell, nga se mejl është anim, se shpirti anon, ka jo. E fillun një, një mosmarveshje. Sebepi mosmarveshjes ishte nga se sahabët ishtë nda në përtisit tri grupe. Grupi parë që po lufton të. Dhe grupi dytë për e rrundë dhe për nga mberi së zëlle. Dhe pasaj pas që u shujtë lufta, një grupë u nda për shme shku mim le të platëshka. Sa to këshin hik, kurejsh, kak kanë mund me hik Disa vrejtyre e kanë hum rrugën qatë se skatit ka me hik Ka hikri shkretirave edhe deri sa shumë pas dit vetvona e ka qitë rrugën Se skatit ka me hik, ando njëri kur hik e hum rrugën Edhe një grup e sahabeve e mbledhëshin plaqën Dhe këta që ka e mbledhën plaqën thënë, e kjo është e jona Se na e mbledhëm, ju shkun putë të juve na e mbledhëm Kjo grupë e cila ishte e angazhume me, me luft Thanë Mësë më ka në nasë që i këshmisos punën E kujti që shkishatrë të kjo Pa kjo është e jonë ja Ata të zve të rrujtë në pengamberin së sellem Thanë Mësë me pasë rrujt në pengamberin së sellem kishë prish këtë punë Këtë punën e ka dhejtë pengamberin së sellem Shikohë si cëllë nga një Arsye Ata rë pengamberi a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s. Nuk ishte ajet e ndë. Dhe zbriti filimi surës el enfalë. Dhe zgjidhë këtë problematikë thallahu të barëke vëtë ala jesë elunë ke anil enfalë. Por të bysin ti për platçkat e luftës. Kulli el enfalun illahi wa rësull. Thuaj, platçka është allahut dhe e të dërguarit. Fattakullaha o aslih u dha të bejnikum. Keni friga allahun dhe a regullar një raportet me s'jume. Si kur t'kish premtu koha, mu ndalë me tefsirin e këtja jetit, dhe se si e kanë konventur djetarët, do t'ishtë të mësimim ma i manë të tër tokës, po ndë t'na nëvesh me një detalj. E para, Allah e ka regullu që është në plashe. Kjo, këtë në regu. Para me ndonë, njerëzve matë mirë të sahabeve. Matë mirë. Parvesh një njerët atje kështë ngell me qikën e pengamberi se më ruq a ishte pi matëmirëve mesin e këtëre a da ju ndalë ati plashka sikur me qenë ati nga se kështelion për nga belisë e sellim ryktu. para me ndoni të ndërruar njërzit matëmirë fëtër tokës me një ala pa u kry mirë Allah për ju thot fëtë të kollahe kini frikë Allah e qka banë në shta që thami pas frikë Allah sa njëri ju dje ka fillu mu falë dje ka fillu mu drejtu Spranon mi thonë, ki frikë Allahot A di pikur jam u në këtu bërë Ti për më ka të dhe shmu Allahot Apo Mbetër ka prezentu Mbetër ka prezentu, Allahot i ka të dhe shka duzh ban Të falë të kije Me një herë për zbite Fetë të kullahu aslihë dhe të bejnikum Kini frikë Allahot dhe përmison një raportit me juve Thanë komentatorët Mosu përlaoni për plashk Jo arritë të qëllimin, lene, lene plashk Andaj kjo është dhe një mënsim tjet Për nga mirë i së sellem, i urdhën sahabët që tjenë me kujdes të veçantë për robrit e luftës dhe i marën robrit pas tre ditve. Për nga mirë i së sellem, tre ditë që ndronë beder. Dhe kështu e kështë e sanat, thotipën ka i me gjëzije, pas gjdo lufte, për nga mirë i së sellem, edhe mas fitores, tre ditë që ndronë të atje. Qështu të shumë i të ashtë të bej nukaj nukaj, pas më të natë kalave dhe palatave të tyre. Pse që ndroj 3 dit, pse nuk e njëherë, kjo është strategji lufte, që t'i dregon armiku të që jam lodhë hiqë, t'i dregon armiku të që nuk jam lodhë hiqë, dhe ata e, e mor në veshë, andaj pas 3 ditve, urdoj për nga mbiri se sellim që që t'ke jet kujdejs, dhe t'mirët preventiv në, në robrit, dhe në mesin e tyre kështë edhe njërës të cilët ishin me autoritet, dhe në mesin e tyre ishte edhe Kush, dhëndri për nga berisë e qëllë. Dhëndri. A daj nësi këmë kujtojtë kërë folëm për nacionalizmin dhe thirja edhe tendenës e se pensam ka thimë në rabizën, para me ndoni, a, gjaj vetë, a, basi, robë. Dhëndri vetë, robë. Sikur kitë kishë ardhën me nacionalizën, sikur kitë kishë thirë për, për në rabi dhe me mlerë araptë. A, gjaj vetë, robë. Dhëndri vetë, robë. A e pa njëri dhëndri rëpë, ajën rëpë, kushërit e vetë rëpë, s'ka mundë si. Por se këtu ishqë qëtër tjetër, këtu ishqë qëtër tjetër, këtu ishqë dalë kontrolla e tyre nga rruga e drejtë. A do t'i kuptojnë detalët e këtër e gjërave. Dhe i dërkon për nga mberi së zëllëm, disa prej sahabeve, e, Abdullah ibn Rawaha, e dhe Zeydi Mjuhari dhe, që qkojnë Medinë dhe t'a përgëzojn me fitoren e pejgamberit sa selam para se më skuë e gjënse disa vrej hipokritave kishin thënë se pejgamberi sa më ka hub. Ha, ta shvejojmë dit një dit. Tja ushtin tutë njerëzve. Kështu i kan hipokritat. Na edim se s'mbot kur djo. Shkruajeti. Çite laj me ti se kishe ka mundo ndo diçka. Ani na edim se s'ndodh. Tha ka hub pejgamberi sa selam. Dhe menjë, jo vallai do të sku hub. Bile kanë fitu, bile kanë hik, bile na qan Allah plaç. 6-të merrad dhe fillon musliman duke zgjuën dhe filloi hareja në në Medinë me me çein e madhe. Rrugës Deliza Boyacsin me këtë rrobrit e luftës në mesin e tërë ishte një njerë i cili quaj Nadir ibn al-Harith, tetri Ukba ibn Muayth. Ukba ibn Muayth, dy kriminal më të mëdoj të zëtë e të këshin tërturu për nga merin sëzëllë, në meke. Ki okbe të bënë muajt, ka dash me e mytë për nëzëm, kam duke ashkel fytin. Dhe këj është një transmitim se e ka e fekalet e e deveve dhe kafshve. Për nga merin sëzëllë. Dhe rrugës, për nga merin sëm, i thët, alijës, ekzekutoj dytë. Të musëmërim atje, pas të aja të të liroa. Dhe të ekzekutoj t Djetarë thanë, i egzotojnë nga se ishin nga kokat e kriminelle. Apo edhe sot, në luftra, ka sakone. Aj i, i thjeshti nuk e ka dispozitën si aj i cilë është kokë në luftë, si të mësë se ka po krim e luftët. Ta këta e kanë dzitë kitë luftën. Ta e kanë, kanë përdhosë dherën e penga meri së sëllën. Andaj nëdër ibnën harit dhe uqbetu ibnën muajit. Uqbetu ibnën muajit para se me egzekutu, I thot ja Muhammed, "Wamalis sibya? Wamalis sibya?" E kujt ja lof fëmit? Ha përqendel te për ngaveres e sallall. Kujt ja lof fëmitun e tash? Kush kam miqë fëmit? A shikon kriminali tash kur bjen Zot? Ai kishte pardos pe për ngaveres e sallall. Ai kishte zhndëruar. U shmundu me pardos me këta pardosjet. Kishte nxit me don luft me me, me Spartallupe ngaveres e sallall. I thot tash ja Muhammed, "E fëmit kush kam miqë?" Thot "Enar en ziarmi." ka thonë djetarë që shmi kuptu këta ka thonë tin zjarëm Allahu t'i këshirëfmit tin zjarëm Allahu t'i këshirëfmit andaj këto dje i këzikutojnë për nga mberi sallallahu alaihu sallem nga se ishin prej kokave të të kriminelve pas taj ndodhen e disa prej njareve të cilat i kam përmen djetarët prej një njareve të cila është prej njareve e cila e tërhejqë vërmenjën në këtë situat kur i shef duke ard Robert një grua prej sahabëshave Saudatu ibn al-Zam'a Kur'a shef njërin prej e, atyre të cilët ishin zonë rob edhe ai ishte për njerëzve të mdhalloj në Mekë Suheil ibn Amr baba i Abu Jendelit Kur'a shef ti njëri thot edhe ti roba a deri thot ja e baj Jezid Se nuk, nuk luftove dhe rinë fund, mamit kështë e vdekse me arë që shto. Disi, e ka ka pa jo lidhja e, e, e familjes. Mamit kështë e vdekse të të qofë që shto. Atarë ja, e pengamirës e më i thotë, ja sëude, oj sëude, e ala Allahi e ala Rasulihi të harrëdhin, oj sëude, a kundra Allah dhe pengamirës e më pëndzit. Apo? Ishin dhe njëherë të gjestë të doshtë të, së një shifshin, apo, është problem, për me inë s'ken të shifsh kusherin në ti, të shifsh dhandërën në ti, të shifsh djallin e agjës në ti, babën në ti, djallin në ti, kish pisa abën e shë e kishin po djallin, e kish pisa abën shë e kishin po babën, e shë e kishin po agjën, dhe për nësërën e kish agjën, andaj thë, oj, Sauder, që ha kjo pun, që ha pa folë qëtu? Iki kjo, kjo fjal Saudes, kontekst i normalitetin nga se ishte shumë provokim i malë nga se ata preja saj tërtuure e ta shmi aukru zhak në zingjir ata je tha kët këtë fjallë. Gjithashtu pastaj diskutuan qka me bo me robrit kërë mërën në Medine, diskutimi parishte qka me bo me robrit si tja boj me robrit Për nga meri së sellem nuk ishtë një zbit asë një ajet qka të vepron me robrit edhe diskuton Ebu Bekrin dhe omerim edhe normal ata ishin në disa të tjera të Abdurrahman ibn Aufi kishë dhe presa orë. por se për nga merisem konsultimin e kishë me njërësit mdoj e bubergi thaja Rasul Allah une mendoj se duhet ti mundsojm ta shpaguajnë vetë vetën kjapin të holla dhe ti lirojmë se ndoshta me lirimin e tëre ata u zohën por nëse se u zohën neve ashtu ashtu na duhet pasurit nga se jemi nevojë Nëse jemi në shtetë të rinë, ka nevoj për pasuri Thotë ti, Omer ibn Khattab Gjalli Khattabit, ti thotë qka thu I thotë për nga Meri së se sellem Ja Rasullallah, lau thot, Allah Thotë jo Allah Këtë qëndrime I ka registru i sëria të burrave të mdoj Thotë Omeri radiallahu Jo Allah Ska mundë si kështu Thotë ja Rasullallah Une nuk me ndoj si Ebu Bekri Apo A shiko këtu, po, po përblasë e mendime. A muslimat du të mu më cu kështu. Ska, veç mendimi jem. O ta shpë, veç mendimi jëtë, atare, që shi bjekë, hy njëja, po, shendri. Tha, unë së shmendoj se i bubekri. A ishë ma naltë se e ki. E bubekri jam ma pozitë, edhe omeri e dikta. Tha, jo, nuk mënoj se i bubekri. Por, une e shofë. Që të na jipë kusherit e ton, dhe ajalart e ton, dhe na... Ti bajmë, sigur që e bane Nadr ibn Harit Edhe Ukbe ibn Muajtit Dhe ja Resullallah Ti janë kriminell Të ka ndosh me të mytë, ja Resullallah Të ka ndosh me në të shënderu, ja Resullallah Për nga mbëri se dhe më thot Unë e pomenoj se Ebu Bekri Dhe shkojnë a përshpijat e veta Pas Shkon për nga mbëri se nëmë në shpi Zbrejës në disa ajete Dhe për nga mbëri se nëmë fillon me qajt Ja të regon njaren Ebu Bekri dhe ajt fillon Dhe rrugës të kohën Me Omer me Khattabin Thot Pse jenë të qajt Qaj e dhe ore E si mës të kemë mundësi me qajt Dë barëm të shtirë në se jam të kajt Po zë mës dajpleja sa shka jeni ju Ta për nga mbire Salatu vë selam Tha më është paracit Dënimi I mendimit par Të cilin e zgjedhëm Allah o është pajtu me mendimin ta në Omer Allahu është pajtu me mendimin tanover përvecë se Allahu Gjelle Gjelalu e ka shënu si ligjë që të punot me mendimin e Ebu Bekrit me aditin e pengamberi së sëllëm e sallim, tha, tha Allahu Tebareke Vët. Moshira ime e ka të këllu e idrimin tim. Por se pengamësam umërzit. Pse ki mendim nuk ke, thëti përnë kajim e gjozije a thu, pse ky mendim ishte qka e poni pësën me qajtë Nga se, për nga mërë i sëllëm Kur thawën e pajtonën me më bekërin A ishkon të menë jam jau morë parët Me i platskit Guptimin, bemi parë dhe ju shkoni Por se ishën disa prejatërit Të jam morë mi parët i shlojnë akta Por këta kështë e zbrit Ajeti, tha Allahu tebarekja Ma kane li nëbihin Enjeku ne lehu esra Hatta ju thkine fil ardi Të ridu në aradha dhët dunia Allahu ju ridu lë akhira Nuk i takon Për nga mberik me pasë rap Deri sa Ta shtrinë pushtetin Me e, Kuptimin e shtires të marët pushtetit Në tokë Ju e doni Madhin e kësa i bote Allahu për juve dhe akiretin Allahu azizun hakim Allahu është i dishëm Dhe i fort Nuk i takon për nga mberik me pasë rapë minë Allah i sabaka e si kërë Allah o më stakistaktu më herët që të punohet me mendimin e Ebu Bekrit lemes se këmëtima e khattum adhebun adhim do t'ju kap të dënim për mendimin qëka e patat apo, përse përshkak mëshires dhe rahmetit zoti Gjellë Gjellalu u, u punohet me me mendimin e Ebu Bekrit thot i pënkajim elgjuzie dhe animi pengamberis e sellem nga mendimi i Ebu Bekrit është qka të regonë zemër në pengamberit së zelle. Edhepse, ëmërë Khattabi, e kështë të regonë qëka Allahu të varë e këvojtara, e miratoj. Por se si ligjë, e zbriti vendimin e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem. Andoj kjo ishte preja sajtë qëka doðin e qështjen e robërve. Si mi liru robërit, u caktun për është taj shifrat të të, të hollave 2.000, 3.000, 4.000 dërhem, një dërhem, ishte dikon 3, gram argjend andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam urdhroi që kush ka pasuri le ta shpaguën vetveten me pasuri e kush nuk ka pasuri le timson ata që s'din shkrim dhe lexim brej encardve thot muhammed abu shehda para mendoni në krizat më të mëdha të pasurisë ku Allahu i kishte çortuase po Po, nga, po vraponi pas parës për nga mbeti se se më tha e kush di pre juve me mësu dikan shkrym dhe ledzin e ka të lirë dhe këtu është një mësim shumë i madhë do shtë një mësim vedveti cila është ajo sa vlejnë islam me shkryt dhe me ledzhuet tre mi dirhen a i qka ka a i qka s'ka mësoj e dikan me ledzhuet mësoj e dikan me shkryt Sa kan e kanë ngritë Allahu të barë e kjo talë qështjen e lecimit Sa e kanë ngritë Allahu të barë e kjo talë qështjen e ilmit, e dijes Ane Muhammedi a.s. për anoj që ata të shpaguajnë vetë vetën Në mesin e dyre ishte agja i vetë Dhe sa abët në ngushtuun, agja i pengamberi së sëllim Ata i tha, i tha, i tha, ja Rasul Allah, ta shlojmë agja Abbasin Pengamberi së sëllim, tha jo merrja deri në fund këtë dinar. Dhe janë marrën 800 dirham. Pse thot Ibn Hajar es-Qalaha el-mu kathiri në komentin në së Ebu Bekrit, së, së Abbasit, thot, e ngjarjes së Abu Bakrit as-s Abbasit, thotë që mos t'ju shkojë mendja dikujt se këtë e kam haxhë e pak e, e kam e kam përdhër. Jo, kjo është muhabeti a vendimtar e tregon drejtësia. Ajo krej deri në dinar të fundit marrjani i tha Abasi, ja Rasullallah, ti e di se unat je i dopt, unë e di se je i dërgum i Zotit. Tha, ne nuk e dim të mqeftën, ti kishe dal karshimeve në luft. Nuk e dim të mqeftën, ti ishe prej për jashtishe karshimeve, andaj, pengamberi a.s. nuk e pranojnë mendimin e sahabëve që ti merë e, për në shpenzin lirimin e Abasit, por se tha pengamberi sa merë janë i deri në fundë, pasurit etin. Gjithashtu pejgamberi alay salatu sallam e liroi dhondrën e vet. E liroi dhondrën e vet. Dhe me kush i dha? Mosjellish vajza. Mosjellish vajza. Qëse sinëbes gspaosun timu kthi, nga sa i nuk e kish lejuar. Qëse ishte detyrare ka donë me luftuar me, luftu me pejgamberin sallallahu, se porse bejam sa e liron pasaj e pranon ai Islamin Ebul Asi, e pranon Islamin te pejgamberi alay salatu wassalam. Gjë bashto në kat a për rrethshmorit të ngjarjeve ndodhen një meselë tjetër dhe ajo është një problematikë që ju del me me një fis të Bainu Qainuqah. Bainu Qainuqah jetojnë rreth Madinis. Po para se marr të Bainu Qainuqah ishte një ordhvatje për vrasin e pejgamberis a.s. Para se marr të Bainu Qainuqah në Mekkë Do të flasim për mekën se si e pritën luftën, humbjen kur të vim në përgatitjen për Nohut. Po tash atje vjen një detaj na duhet. Është kishin ndaluar vajtimin. Është kishin ndaluar vajtimin që për inotit mos ta tregojnë disfatën. Në disapojturë kishin plas pitkesh të çishmës me kajt. Po e kajt më pak qliron. Ata kishin ndaluar. Paria që çdon s'ka me kajt. S'ka vajtim, s'ka asnjëse. Po një ditë për ditë vë pre këti presionit një njëri që uajtur Umejr ibn Wehm ki pasaj bat sahabe po që ishbohat ulem afur mekës afur qabës me safuan ibn Umejje Umejje ishte të tërturusi i vilalit, ki ish gjalli vet ki ka pranu islamin po ma von ulem vesh të dy dhe thot Umejr ibn Wehm thot shpomuj me pa meken thot pëse si shpomun është me pa thot shpomuj me pa kretë mëdojt e mekës ka ndrujit dhe thot që farë të ndrimi tjetës që farë të ndrimi tjetës po shtërsi e madhe thot shpomuj me nduru ersiren e mekës thot shka pëthu me ba thot e kam një ide po s'di si ta e realizoj nëse i kam disa bëngesa thot shka do me ba të atë shkojnë në Medine, nga se me kanë zonë djallin robë, të shpridzoj robëri në djallit, e të godasë në qafë Muhammedin sësëllem, dhe të hakmirna për këtë Muhabed, këtë. Thotë, sa fanim në umeje, qëfar për ngejës aki që të smunë është me realizu këtë, këtë qështje, thotë, kam bërgjli shumë, dhe zdi kujtë nga lënë familjëm. Thotë, krejtë bërgjli të lemimu, dhe krejtë famil thot ti e di se unë jam maj pasur me i mekës qish i kshiri fmit e mi i kshiri fmit e tu shko ban e këtë pun thot veç këta mështë që ka të zë kërkujt thot veç unë e ti e dina asë një njëri nuk i kishtë të gjukit mua vet dhe e helmon shpatën e në gjërosh me hel e në gjynë me hel që edhe nëse nuk e godet pak me prek të mbite dhe nisët e nënë shpatën dhe nisu djallën e kishtë e robë Umejri përnu e shkon atje dhe kërë mërim medine e takon Umejri përnu Kattabi dhe pak para se me hihom Umejri i thot Umejri përnu Kattabi Umejri thot ki armik i zotit s'ka ardhë vetëm se me shërë thot im nuk e thiri shikos gjoarësine Umejrit shikos gjoarësine Umejrit s'ka ardhë ki vetëm se me shërë ka e po gestat, lëvizjet apo kriminali i ka sot ka libra mbi kriminalistikën se si si vorret kriminali. Apo si vorret kriminali, e vorren ata. Pastaj ja shtojnë kontrollën, pse? Edina e sheh, ki ka ka armë krim. Omer ja dëntëket punë. Prandaj oracisht i, i zgjedu ri Muhamedi sallallahu alajhi. A kî armiks ka ardhur vetëm se më shart. Dhe u ofrua tha Ja Rasulullah, po kërkon leje me hitë ty, tha fut në mrejna, e kapi Omeri për tesha dhe për kravë dhe speshlon, dhe ja qërë për nga Meri sësënë, tha fol, atër për nga Meri sësënë, tha shlojë, Omer, shlojë, lejë rahat një janë, a po, Omeri, u tutke, për për nga Meri sësënë, ka orë me sharrë këj, tha shlojë, për nga Meri sësënë, me vahjë që ki ka të du se këj ka më prënu islamin tashë, at Omer, lejra harë, e të lëkhu, arqilhu, e shloj. Tha, pësë këj ardhë, tha, o Muhammed, djalin e kam, dhe ishta të intervenoj të këti të matrajtojsh djalin si duhet, dhe të di se a kam mundësime e morë dhe me e këtije. Tha, o Omer, a vesh për shkitë punë këj ardhë? Tha, vesh për shkitë punë. Omejr, shka i thave sa fanit? O i ullur në qabëve shtidhaj A thaj unë të heki borxlit? A thaj unë të arru i familjen? Thaja Rasul Allah Këta nuk e dina veç unë edhe sa fani Eshedu en la ilaha illallah Ennekem Rasul Allah Tha dëshmoj sa Allah o është i vetmi cini mëritan adhurimin E se ti e i të rguri Allah Thao Allah, këta nuk e ka të gjukër kush Edhe pra në islamit Pasta i kthejet Apo Në meke Por se Safoni i dhrojët Shumë me këta Se kështë qohë për diqka Erre me Me diqka tjetër Andaj kjo ishte Orvatja për të vrapi Nga merin Sallallahu a reji Nga kje qka në kuptoj Në kje gjare ka shumësime Në nuk kemi mundësime Në nuk kemi mundësime Në ndalë me gjitha E para Se uh, Orvatjet E kriminelle Nuk ndalën Me dështimin e partë Orvatjes Ata pra orvatën or meke, orvatën beder, orvatën paraksajna Apo e qunë Ibni Selullin I qunë letër për nga mberi zezellin Herë pasere me Jehudet kishte provokime Kjo shkallon kupton Se ata nuk e ndalin Andanashka duhet Duhet ta kuptojmë ta si normalitet Se në trunin e kriminelli trunin Në trunin e nëzumë qarit Nuk ka e tashmo masi Suvomet përëner pelajmë Jo, i vazhdojmë prap Thotë mundësia e bara, mundësia e dit Dhe tjetra Kur kanë dështu baba lartë, a nuk kemë simë, djemët e të tërë me mornë simë? A? Këtë, paria ishte zhdu, këta me thamë, shiko, dështu, më lene këtë mo abetë mo, por se jo, edhe djemët, shkojnë të provojnë për zhdyti, kjo ishte arroganca e tërë. Andaj duhet të kuptojnë këta se, kriminili nuk me ndonë si kur ra, a thunë nuk është lodhaj, sështë lodhaj, ti musu lodhaj, sështë lodhaj, nuk do. Andaj tha Allahu te bareke ve teala inhum ya'lamun kama ta'lamun fa ata ndin dhimta sikurq ska ju ndini dhimta dallimi kursh o terxhun min allahim ala yarzun ju shpresoni per allah te bareke ve teala cka ata nuk shpresojn. Gjithashtu ikste shku lajmi ne xhashiut, na abesini dhe ishte gzuve per fitoren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pastaj dietarët përmendën konfliktin me fisin bej nukaj nukaj qëka ndohë dhe në këta fisin bej nukaj nukaj ishin fisin i aft në aspektin luftarak dhe ekonomik fisin bej nukaj nukaj këfis filloj mu tal në pengamberin se zëllem tha Muhammedi po këzohet se i ka fitue disa arab qës din as luft as kur gjohet Tha edhe, mdukët i ka hi pak fudulloku, kishe kemi fitu, nësë ato këzonin, këzonin luftë në këna fitu. Tha, nëse na i mundë, në zotë i mu takuna me këta, kemi mi treguna këti qësësi luftohet. Dhe filloj për nga mërë i se zemë mi të gjuhë këto lajme. Dhe, për nga mërë i salatu e salam, shkonë dhe i qërtonë. Thot, o, bej nukaj nuk ka, më ka arë kështu dhe kështu lajme se këni thanë Kështu e na kemi luftu me dikan tjetër, por asë ata nuk e morë mësini. E duhet për e ditëve shkën një gruë për muslimanëve në tregë. Ata kishin përpunimin e argendit, ishin përpunuës të argendit dhe përpunojnë argendit dhe ishin pasanik të mdoj. Dhe tregu e kishë të emlin pazarin i kajnukave. E duhet për e ditëve një gruë shërbim e sipër, fillojnë dhe e provohojnë. Dhe provokojnë në ndelin e vetë. Dhe fillon kjo mu të rrejtë që ata nuk e lojnë. Dhe provokojnë në shamin e vetë. Në mbulejse në vetë. Atar e njëri prej tëre e lidhë një pjesë të shaminës për një guri. Të ranë. Dhe kur mundohet me ikë, i zbulohet një pjesë të tërshme e trupit të sajë. Atar ajo klithë dhe bërtitë se mu prek nderi ngritët një shpejt prej sahabët bëngamiris në zëllem dhe dhe e godet në qaf ataj cili e qënderoj këtë të poshtër dhe të likë prej fisit bëj nukaj nuk ka atëherë ngritën jo dhe e vrasin këta dhe i thojnë Muhammed nuk kena më besë me tyje atëherë i përgaditin 700 ushtarë mobilizuan dhe u shkon pejgamberis a sallam tek spitetëre. Ata izolohen në Rena. Në mënyrë që të lodhë Muhamedi, ata dalen bashkë dash për të lloj. Pejgamberi s a sallam qëndron 15 nat aty. 15 nat qëndron aty. Dhe ata të cilët thoshin ti ski pa burra, tash pe mësoni më dike që era ti shoh kushinë. Shiko pejgamberin s a sallam, nuk i fol të fjalë të mëlloja por pundi bëndë dhe në loja. A jasë njërë rukë tha, sumki një po mu e shish luftoj. Ata dhe ishin. Edhe me ke liti than, sumki skipati ta shakam e gjithë, por sa ata pon se, e ponëse, shakam i gjithë. Dhe shkoj për nga mirë ali i salatu e selam, dhe i rëthoj. Pas mëllotnet, dhe fillon, filluan gushtimet të në loja. Ata rëp nga mirë ali i salatu e selam, ju thot zbritni, zbritni, dhe e qërdoj me s'apin atër e vrapon shpejt Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe i thot ja Rasullallah kje i kishtë pranu islamin mas bedrit pitutës por se kje ishtë munafiki mëj madh i asajkoj i thot ja Rasullallah a ditë se unë e kam marvejshin me këto unë i kam mitështë këto tha liroj dhe lej nga se kam edoat probleme matë mdoja pe nga mesuram të thotë largohu Atarë e ka përkmiqë për së e pengamberi sësëllem Dhe e tërheqë, e ngrej Thotë lej Dhe fillon me, këm ngull Lejë ja Rasullallah se dhe në dojt problem Mune mu bëtë razirat mdoja Dhe fillon herme të vrajshë, herme Me ja Rasullallah Atarë pengamberi sëllem Thotë ibnë hajzëllës kalani Përshka këse kështë të rranu islamin Shpreson dhe mësë përregullot Atarë thotë pengamberi sësëllem Na do të lirojmë këta Por se me n Këta do të ashlojnë Medinën. Këta do të ashlojnë Medinën. Dhe urdhën për nga medisë e sellem, që ata të gjithë të ashlojnë Medinën, dhe të gjithë të ashlojnë Medinën, dhe marrë rrugës për në shamë, shumisa për të tëre vdesin rrugëve, dhe ndrojnë njëtë shumisa e këtë fisit dhe asgjësovën. Dhe për nga medisë e salatë e sellem, këthejet në, në Medinën. Pas taj, fillon një stë Dhe një ekspedit tjetër për një karavan i cili ishte në nënudeci në, në e Safuanib në Umejes. Këti i cili i tha unë të aruj për zlijën të shkovroje. A i shkon në, në shanë pak për zlijti që të vazhdojnë drektijen. Dhe për nga meri se zellem e qonë një ekspedit. Por se këtë ekspedit të të shofëm i se kjo ekspedit pas e të të rëzhdojnë në një luft tjetër dhe jo është lufta e e uhudit por se na du të apërfundoj me këta me këto në gjatë të cilat i rëfim dheri këtu këtyra në disa mësimi të cilat dhe të përmendë mi shkurt për e tyre është se bej nukaj nukaj, nukaj në pasqirojnë në reflektojnë si ditën me zditë se sa janë të pabes sa janë të rathtar sa janë të poshtër killoj njërzve sa janë të poshtër killoj njërzve Andaj, shiko, kishin besë me Muhammedin sësevlem. Momentin e pritëm, që aj pak ti merë një zakërcnime prej me kelive, dhe ata ta, ta prishin marrëshin. Andaj, na du të kuptojmë shumë thellë këtë meselë. Se kër Allahu i ka qujtë dikani pabesë, mosë mundoni janë ndru kahjen. Kër Allahu dikani ka thonë, o, traftar, asë ki, që këlloj e traftar, që këlloj pabesë, mosë mundoni janë ndru kahjen. Të donë, po ndrysheve e kanë shkrujt ati ato ndryshe e kanë shkrujt ati ato e kanë shkrujt ati për mirë qenje në njerëzve për sigurinë njerëzve për të drejtët e njerëzve por që Allahu Gjellola tha të diska tjetër andaj Allahu Gjellola edhe me bis, fisin kajnuka edhe me fisin nadir edhe me fisin kurejda që në të rëkën Allahu Gjellola trahtarët në betën trahtar adikush kështë të së në kupton që ishme trahtar trahtar Allahu Gj Andaj, kjo neve nëja registron në histori, se neve atë që nëja ka përshytë Allahu si traftar, a e shtraftar. Shiko, sa, të, sa i lik dushmukon mu, mu, mu rok me një gruje? Sa i poshtër dushmukon me, sh, me provu në, në ndenjë një gruje? Sa i poshtër dushmukon? Apo, por ta ta nuk zhjetin metoda, vetëm e vetën që të vindër i te provokimi dhe ta më tretoj për nga meri se se lem dhe shokët e ti. Gjithashtu, Ka mërëdhën djetarët se për nga mërëja lejë salatës selam ishte njëri me gjithë se ishte ushtarak ishte që në luft e, e kisht reguvet vetën por shikoni vjen hipokriti hipokriti me plot plot kuptimin e vjarës dhe i thot lej dhe jo lej me ton të lutëm lej lej me ton lej Këmi lanë, kështu i thakë, e kapi këmishën. Për nga më verë i se sellem, orvatët, dhe në fundë i thotë të tila. Djetarë dojnë, për nga më verë i se sellem, këtu ne të regon njëve një anë të bujarisë të tina, se nuk ka më ardhë për më po probleme, po këto për njësit problemet. Ku që njësit problemet? Andaj, kur ta shiko është një problem, ku që fajtor, të lisështë fajtor, shikoj. Cili e provokojt, cili e njësifojt Postaj, postaj mundet me ndodh me Me dal për situatë të kontrola Por, shikoj e zana filon Andaj se dhe të dikush, që ishbe pinga misra Pas mëtnat i ka rëthu të shpia I ka rëthu Kanë prejkë ndërë, kanë vëra njeri Andaj e kanë prishë mardheshjer Kanë dhënë, ki po, po kujton që Pse i ka fitua, harapt, kanë me fitua dhe nejeve Kjo është pikë E dobot E prekjes Andaj na tregon pejgambresa me gjithë këta, me gjithë këta rregull. Në dalin këta në atë qytet i rohat, neve do udhvajdimë punën e tona. Andaj donjëherë, donjëherë edhe por do një hipokrit do më ndërmërcuava. Dhe do ndikosh, po çish me armën me fialën këtë ojxhokik. Sa os be bash rregull, por interesa të tjera, por levardi tiela. Por mirçenjën e shum muslimanëve donjëherë duhet me boks i manor apo pejgambresa më thon ti Un e di ku çeti. Un e di ku çeti. Largoj pikto. Dhe pemëson, kët e largoju sikur të kishte dal me të vërtet me realizu largoju, veçërisht deri të çata të tjera, e kishë largu. Veçërisht deri të çata të tjera, ata e kishë largu. Por pemëson, do me tregu se sku mar për kët punë, ku a për me kriju mesazhin e Zoti xhel xelalu. Annda një herë, disa toleranca, disa të kalimet vetë vetvetes, disa falje që i bën njeriu gathevshmëria nga, voçmëria, nga e, shpirti i lartë që e ka. Nga dashnija që e ka, por njërës mëzme bafë e sot. Kjo nuk në në kuptonë sa i s'pe dit gjendjen, s'pe vorejnë gjendjen, s'pe lezonë gjendjen. O, oh, Allah, e kështë lezu për nga mbiri, s'o se lëpë. Edhe shumë njërës me qëmë e lezojnë gjendjen, por se qka thojnë, ta të i kalojnë. Ta të i kalojnë, por interesa të tjera. Dhe mësimi i fundi që ka kuptojnë, nga, nga kjo është se loj njërzorë mundët më prish në esencë apo juridju ka komponente har drejshët e har prishën. Për atë ka lloj që ka ta katasillos kështu dhe ta, ta nxjerrsh në dimensione ndryshme dhe t'ia ja shikosh këtë an, a mund ta naon mundoni prisht? Ja një model. Ja një model. Allahu i vjea bona tregon. Ka celan po do më kthi. Do më kthi ka kamata, baba i kamatos. Njërz më të më lloj të kamatos. A do më kthi nga njëra tjetër? Mbakja besës, ja Korsaj mojnë besëm Adome thirë ka në të tëter Borgjët Qa e këshim pas, bej nukaj nuk ka Dhe ben unë në dhirë Prej e hudve Te e nsartë, kur shkojshin e nsartë Masi uvanë në musliman Mi thonë, qatë borgjin Dheke unë e borgjë Nuk i ku morë muslimanit Unë i ku morë khazrejgjit Adome kun s'njovë ti tash Te këndru fejënë s'logariti Allahu u gjelluala citoj ajetë Borx i mbetet borx. Pop ai çka ka borx, a kanë dru borx i mbetet borx. A dojë edhe muslimani. Edhe muslimani kurrikati kujt borx. Po moj nuk ka musliman. Ajo që kanë musliman Allah e drejtan ata. Ati borxin ja kanë atij, me sa i ke borx. Andaj, a ka Allahu na tregon se ka njerëz që janë edhe të mirë, edhe kështu. Apo andaj Allahu jella kurri po shkujti, kurri po shkujti kristianët çka tha? ëmin hum këssisine vë rruhbale Ata si janë si këta Ata janë të matë bukt Ata problemin e kanë se kanë humë rrugën Ata kanë humë rrugën Po, ka mundësime më manipullu për këtëre Por se në esenc janë balin të humë bur Du të mja u gjetë rrugën Andaj për këtëre me mija pranë në islamin Për këtëre rralë Sigur Abdullaj për në selami Që i kishe pranë në islamin Andaj djetarë të thanë Ka loj njerëzorë, ka tasilësh Barëke, Këtu ka adhë shumësime të ndërruar gjëmët li përse koha nuk në prëmëtan Andaj e lusë me allahën të barëke vëtëala Që allahë u gjele gjeleluhu ne pason zemrat tona Në ban njërës të cilët kanë vyrtyte, kanë morale Kanë shpirët të matë, sikur shpirët të në pengamberi sallallahu a.sallem E lusë imë zotët donë gjele gjeleluhu që allahë u të barëke vëtëala Mos në ban ndjekës të kriminelve Mos në ban ndjekës të nj Këtë likë, në banë Allahu të barëk e vëtala, njëkës të gjurmeve të njerëzve të mirë, në kryje me Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, në kryje me Abu Bekrin, Omerin, Othmanin, Alion radiallahu anë, e gjitha të adjetarët cilët e të rashegun këtë rukë të kajrit dhe këtë rukë të mirë të muslimanve duke ju ofru njerëzve oferrat më të mira që ka mundësi dhe njëherë njëriju me, me i pranua ta. Elus me Allahun të marë e kjo të ala, që Allahu Gjellë Gjellë luhu, dhe regjistron këta nga veprat emira, ku kemi gabu e është prej me e dhe preqetanit, Elus me Allahun që të na falë, Elusim Zotit Dun Gjellë Gjellë luhu, që piesa e kaluar e Ramazanit, Allahu të kishë bërë kabul. E piesën e mbetër, Allahu në në të nështën energjin, nështën takatin, nështën sabër Allahu Gjell سيئ استي كلاش زوتي اونجي لجلالو ما باني حلاذني هر بركو انا كلو قولي هذا واستغفر الله لي ولك ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين